я як монітор природи. Десь за півдня до їхньої пофарбованої вчутливо трагічні кольори вечері в темному ресторані з якоюсь моторошною психоделічною музикою Марла отримала повідомлення від Іллі. «От мене нічого не останеться, крім пустоти я не смогу без тєб'я» а тут, як вітер, осталось совсем немного до безумія. Марла тоді настрочила йому відповідь, що на зразок: "Так, я знаю, що таке грані і що значить стояти на них. На жаль, за іронією саме цей стан утримує мене живою. Якщо треба із грані зійти, все відбувається саме по собі. Радикальність, як правило, не знадобляється". На лінії були проблеми, повідомлення не відіслалося. Марла вирішила не наполягати на своїй спробі. А потім була та вечеря. Таке собі коло. «Ти в ранку, я ніяк не вляжуся спати, витріщаюся на себе в дзеркало і говорю зі своїми очима. Ілля щойно сказав, що ми більше ніколи не побачимося, але...» Продовжує писати, що кохає і здихає, здихає і кохає. А він таки і справді найсильніший. Учасно все зупинив, вирвав із м'ясом, провів стрімкий аборт і сказав був «Можеш поставити собі чергову галочку». А на біса їй та галочка. Часи математичної юності, коли кількість бойфрендів ділилася на кількість днів тижня, і множилися на частоту марлених оргазмів, здавалося, минули. Здавалося, з'явилося постійне. А хто такий Х'ялмар? задав риторичне питання Ілля. Ну, от він і є той самий науковий співробітник, про якого я тобі писала. Угу. Знаєш, Марло, ти дуже талановита дівчинка. Ти саме така, як я тебе уявляв із тієї першої миті, коли варта на з кейсу випала твоя фотка. У мене є вагон грошей, який б я міг запросто вкласти в тебе. Але я тебе дещо спитав тоді, і ти мені збрехала. Я спитав тебе, яким чином ти опинилася в Індонезії. Ти ще щось городила про якісь офіси ОБСЄ чи щось таке, «Нічого я тобі не брехала. Що хотів собі, та й чув. Тим більше ту версію з ОБСЄ ти сам мені й підсунув. Залишалося тільки угукнути». Попри своє праведне обурення, Марла таки встигала зметикувати, що ОБСЄ хоч ти трісне, а до Південно-Східної Азії жодного стосунку немає. Відтак Марла десь мить із Сумом думала – що провтикала свій черговий великий шанс. Але одразу втішила себе думкою, що, по-перше, цього разу ставки були більшими, ніж коли-небудь раніше, і це вже добрий знак арифметичної прогресії. А, по-друге, Виллі її приваблювали далеко не гроші і не казкові можливості, які він міг би дати. Пес його знає, що це було, чи що це є. Марлі навіть не хотілося його трахнути. Іллі також, інакше до такої пишної екзальтації справа б не дійшла. Це було якесь тягуче каламутне почуття, що не спускалося тілом нижче грудини, що росло мацаками із центру грудної клітки і, можливо, допомагало Марлі контролювати її польоти у вісні. Їдучи в таксі і усвідомлюючи, що до їхньої кінцевої, вирішальної, катарсичної розлуки залишається якихось 10-12 хвилин, Марла сказала, повернувшись у темряві до Іллі, це як смерть, і вона взяла його за руку. Заходилося гладити його пальці, і в тих пестощах було більше від утішання одного важко пораненого іншим, аніж іншим від останніх любощів двох нездійснених коханців. Таке відчуття, що я роблю це в 1121 раз, сказала Марла. Ілля наблизив своє обличчя до марлиного волосся і ледь чутно до нього торкнувся. Марла поцілувала хлопця в скроню. Потім він знову втупився в дорогу, не звертаючи на Марлу жодної уваги не відповідаючи на її запитання, а лише час від часу витираючи з очей щось, що зблискувало жовтим у світлі вуличних ліхтарів. Виходить, що не буде в нас попсової сцени в аеропорту зі слізьми і дрижанням у голосі на слові «прощай». Марла потай, та й не зовсім потай, і так уже розтирала по писку сльози. «Ні, не буде». Він просто боявся. І це був найвиправданіший і найрозумніший страх з усіх, що Марлі доводилося бачити. Вона знала, як невідворотно люди потрапляли від неї в залежність.